Вам не сором га? Москалі й комуняки захопили владу. А ви думаєте про свою шкуру? Згадайте богуна, згадайте кривоноса. Вони поклали своє життя на вівтар нації. Старий, спинив мене Юрко, не лякай панночку, а то ще й справді подумає. Всі до верховної зради, заволав він знову, вимахуючи пачкою листівок. Парламент у відставку. Висловимо своє ставлення до... Я подивився на ту дівчину, мені стала її шкода. «Вип'ємо кави?» – поспитав я недбало. Вона ледве помітно кивнула, не дивлячись на мене. Не церемонячись більш, я взяв її під руку і попровадив до шкляної кав'ярні. Юрма позаду гучала і кликатіла, ставала дедалі холодніш і западав смерк. Глухі понурі померки осіннього вечора, підсвічені вогнями великого міста. «Оце», – сказав ядмикач веранду, – «такий невеликий будиночок». Скромно певна річ, але жити можна. Дім височів на краю глибочезно розлогої долини, в котрій клубочився сивий осінній туман. Стрімкі прямовисні урвища, порості дерезої чагарями, густий сосновий ліс, який насилу проглядав з туману по той біч ярів, відчуття неозорого простору, ба навіть польоту, яке огортало кожного, хто дивився на краєвид з цієї кручі». Щепак, я зрозумів її захоплення. Врешті, сам будинок справляв неабияке враження. Височезний, стрімкий, він був спроєктований найкращими архітекторами, а зводила його приватна будівельна фірма, причому за якийсь неповний місяць. Замовник був одним із тих новочасних бізнесменів, тих скоробогатьків, котрі набили гаман, займаючись посередництвом і спекуляцією. Причому не гребував він, і перепродажем нелегальних партій товару. Такі операції пов'язані з ризиком і завжди доводиться ділитися з багатьма зацікавленими людьми. А той бевць до того зазнався, що не захотів платити ані копійки, за що його й пристрелили. Тартар хутко розкрутив цю справу, відшукавши вбивць, розправився з ними, як Бог на душу поклав. А я откупив цей дім у родичів покійного за досить поважну суму. «Ну, та шкодувати не було за чим. Вже три роки мешкав я в цій кам'янці, і, треба сказати, почувався, як удома. Сільські пейзажі, якихось двадцять хвилин до міста, тиша, чисте повітря, і ти саме це живеш один у п'яти кімнатах?» – здивувалася дівчина, все ще роззираючись до круж. «У восьми», – поправив я її, – і не сам. Ми війшли в коридор, і я мацнув по стіні, запалюючи світло. В кухні щось завотузилося. Двері прочинилися, і в щілину просунувся кудлатий писок Більбонського. «Боже!» – видихнула дівчина, сахаючись до стіни. Жах її видавався цілком натуральним. Першою реакцією на Більбонського завжди був переляк, а певно вигляд він мав таки страхолюдний. «Я ж казав, що живу не сам!» – засміявся я. «Більбонський, привітався з панянкою!» Собайло подумав, тоді пропхався в щілину і, підійшовши до дівчини, почав її уважно обнюхувати. Він довго сопів, чмихав, щось комбінував, а тоді подивився на мене своїми розумними очима і невдоволено гавкнув. «Так», – замислено сказав я, переводячи погляд на дівча, яке стояло ні живе, ані мертве. «Щось ти йому не сподобалося. Втім, у нас демократія, кожен лишається при своїй думці». «Ну, – сказала дівчина трохи оготеш, – оце сюрприз. Це сюрприз, так сюрприз, – тоді боязко глянула на Більбонського. А погладити його можна?» Собайло понуро загарчав. «Не хоче, – коротко пояснив я, – нічого не вдієш». Він, – поволі сказала дівчина з недовірою, розглядаючи пса, – «Розуміє, про що ми тут говоримо, чи що?» «Кожнісіньке слово, – сказав я, відчиняючи двері до передпокою. Крім того, він дуже хитрий. «Е, більбонський, ти куди? А ну на двір, потвороти така!» Собайло не звернув на ці слова, ані якісенької уваги. Відштовхнувши мене вбік, він досить нахабно пропхався до передпокою і став, озираючись через плече. «Проходь, – сказав я дівчині. Це чорта не виженеш, в нього це трапляється, якщо гість не сподобається». Дівчина все ще роззиралася. «А тут справді не злецьке, – повеселіла вона». І дім так високо над землею, все видно. Я порпався у шафі з фідеокасетами. Між іншим, тебе якось зовут чи ні? Я дістав касету і став її розглядати. А то незручно, ти знаєш моє ім'я. Оксана, поспішно назвалася дівчина. Я е, перепрошую, що не відразу, я махнув рукою. Гаразд, нічого. Оксана то Оксана, подумалася мені.